Az elszórt mag! Míg pozsonyban az országgyűlés tartott, a Majoreszkó uradalmainak főhelyén egy igen érdekes tapasztalás történt, Tudnéllik láthatta az ember azt a híres zsákot, melyből a szeg kifelé kezdett bújni.-Kell a -e robot? kérdik Lennyakabot, kinek eszágában sem volt egyetlen egy napot is kérni az őszvégén és a télen keresztül.-Még nem kell! mondja Jakab. Bizony nagy bolond vagy te, Jakab! Véli a nagyságos úr, ki nagyon tréfásnak találta a szerződést, annál inkább, mint minthogy hatezelnyi robott napszám évszakokra elosztva nem tett volna nagy különbséget az uradalomnak, azonban Jakab jó tudta, mit csinált, mikor csak törvényes kamatra adott pénzt meg egy kis ráadásra. Közelget a tavasz, a gazdaság minden ága munkás kezekre várt, éppen ez azon időszak, Midőn talpra kell állítani minden mozoghatót, hogy az időnek megfeleljen a munka. Szaránts és jó reggelt kívánok! Köszönt be Jakab a plenipotenciáshoz! Mi kell, Jakab? Robot kell, nagyságos uram! Mennyi? Három hónap alatt, mind a hat ezer! Megőrültél? Kiált Klein hisz három hónap alatt szántanunk, vetnünk, kaszálnunk kell, és azt kivégezze, én vagy a gróf? Nem az én dolgom, nagyságos uram, nekem ezer napszám jár. Akkor kezdhetem, mikor akarom, én nekem pedig most mindjárt kell, tehát eltart három hónapig, míg a helység a rendes járandóság szerint leszolgálhatja. Lódulj gazember! Mondja Klein elutasítván Jakabot, csak hogy a kényszerűség nagy hamar másképpen parancsolt, mint meglátandjuk. Három napig Jakabnak dolgozott a falu, mert amit Jakab zálokban bírt a parasztoktól és az uradalomtól haszonbér fejében, az meglőn mivelve, csak hogy a jobbágy ríva nézte ezt a munkát, midőn a törvény betűje szerint napkelettől napnyugodig aki kiszabott egy órai déli szüneten kívül, egy pillanatnyi nyugalmat nem tudtak kirimánkodni a zsidótól. A harmadik napon már keserű panaszban tört ki a nép, és az uradalom legsürgősebb munkája maradt el. Tehát Kleinnek újra találkoznia kellett a zsidóval, csak hogy most már nem Jakab ment a plenipotenciás úrhoz, hanem az jött ő hozzá. Elvégeztette e a munkádat? El, felel a zsidók kurtán. – Van-e még szükség a robotra? – Három hónapig folyvást. – De ha munkát nem tudsz adni? – Robotban fognak állni. – Szemtelenkedék a zsidó. Klein urataguta környékezte, de mit használ, ha nem a zsidót üti meg, hanem őt magát, azért mérsékelte magát, és jóval szelidebb hangon kérdi. – Mennyit engedsz vissza egy napszámot? – Két pengő forintért. Meg lesz adva, mondjak lején fogcsikorgatva, hogy a zsidó rászette, később aztán azzal vigasztalta magát, hogy ezen azután még hamarabb bekövetkezik a szekvestrum. A jobbágyok közti megrémülésnek azon következés előn, hogy az elöljáróságból hárman fölrándulának pozsonyba, s ott a megyei követnek, illetőleg szántainak a dologról tudósítást vittek, s ugyanekkor az uradalmi tisztek egyesei is tudósíták szántait a különös szerződésről, melynek még egy évig leszen ereje, s így valamint az uradalmi pénztártetemes csorbulás szenved, úgy szaporodhatik az elkeseredés. A jobbágyi tartozások megválthatása elfogadva az országgyűlésen, csak a szentesítés van még hátra, mi néhány hét alatt okvetetlenül megtörténendő volt, tehát csak el hozzá és jó akarat, hogy az írott malaszt ne maradjon írott malaszt. Szántai levélíráshoz fogott, egy barátságos levélben tudósítá a Bankart Klein úrnak újabb pénzügyi munkálódásáról, mely a legotrombább, azon kívül pedig a grófot éppen úgy Jakab zsebébe löké, mint a jobbágyokat, kiket enyúzás okvetetlenül kicsapongásokra fog kergetni. Egyetlen egy mód van a grófot egy alázatos szerződéstől, valamint a jobbágyokat a lelketlenségtől megszabadítani. Ez az örökváltság. Én magamra vállalom a munkát, írja a levélben szántai, hogy a két testvért is nem sokára kibékítendem, de előbb a mentéssel kell készen lennem. De azt csak úgy vihetem ki, ha ön még nem mondott le a tervről. Magyarországban honosítatni, minek legbiztosabb módja az érdem, hanem azt szerezni kell. Alig tudnék nagyobb érdemet, mintha ön módot nyújt egy falu népének az örökváltsághoz. Néhány hét alatt Bécsben leszek, ha ön addig nekem kedvező választ adand, előlegesen egyengetni fogom az utat, melyen ön legkönnyebben elérhesse, hogy elhagyvánt kincsforrását egy szegény országban letelepedhessék. Néhány nap múlva a gyorsposta meghozta a választ, melyben a bankára megváltás eszközlésére késznek nyilatkozott. Alig telt el két hét, az 1840-i törvény szentesítve őn, s a jobbágyszabad Szabad Egyesség útján minden úrbéri tehertől megszabadulhatott. Mielőtt azonban a szentesítés megtörténnék, keressük föl a Majoreszkót.